2. Pagriaceu O zi nefastă m-a adus pe lume în veacul nostru de melancolie. Durerea mea, prilej de veselie și cugetarea mea, un lanț de glume. Nu pentru biata am inimă pustie și nici de dragul gloriei postume, ci pentru voi am făurit anume strălucitoarea mea filozofie. Eu, pretutindeni caut în viață prilejul de râs la fiecare pas. Și adesea plâng sub fardul de paiață. Dar când tristețea cearcă să mă prindă, mă întorc atunci cu fața spre oglindă și rât nebun de propriul meu nas.